چکلاپ یو م بیا کی توجه وکړئ چکلاپ یو م بیا کی تصرف او شو دا سي تصرف چاغه مانع من الردو کلیه مخوام دا ټول چې دا سي کې دا سي تصرف و شو چې هغه تصرف مانع من الردو او مشتري رب کې خاراش وو د بایو د کورا لایب که څه سو فارش خبر باندې پوسه کړه او د بګې دازې تصرف وکړ چې هغه معنی مینر غوښته د دکه صورت کې رجوع به نقصان لایب کی سبا کی رجوع به نقصان لایب ځکه د بایانه په اساس کمو د بایانه وکړ کو دایم مطابق پر دې کو ټوټی کو ورا دې افتخار چې کمندنو سې به معنا د شاه جي نه لغواغوست شاه جي نه چې کتاب سکو واغوست کتاب به واغوستو نو افتخار چې کمندنو یار لیکو اړولو روانو ار چې څنګه کتاب کو تر اور جوړې ته کانټه ويستا وادو کانتایتی سکرا چپاکرا کانتای پیچه نی دیگه دیگه دیگه دیگه دیگه دیگه گتی توی تو گتایتی تو ویستا آئی ببکی پایدار کن ابتخار چه وادو را وادو وده سی بی دو. مشتری دو کور آئی پکیم صحیح شو کنه اوس چه دی شاجی دا کتاب پا دی ابتخار خرسو دن دا کانتای لر و د عیب نسالیمو کنو او که او سی دا اکتخار دتا واپس کئی دا ما عیب دے دی سالیم دے دا عیب خوبکی نو که نمخ کئی دی بایس دے نقصان دے او که دک کشانتی منگا اکتخار تا پری دول دن نپکی پانی چی کمدنو کامی وي زڑی دو شاجی دو کور نپکی سراغلے دے حیب راغلے دے دو پانی پکی نشتے دو سپی پکی نشتے که زه دوی ته پاتې کوم مشتری تم سده نقصان دي اوس په داس کارکل کول غواړی چې نسی خصوصي او نه کباب دا خبر پوي کی کنا نو پر کا یو ډول پانی د سابېب کې کمی دي او دا غي په دټيټو خرچو کې کمولو په ابتکار سکی راضي زه دې زی دکان تا بیا راځي او خرچه په راځ پر اس کا 15 روپیا سره دي خارچ را دي په دي نقصان نو مونږ به شاجي ته ووایو چې ستاسو کتاب کې 220 پیسې کمې دي دا طالب نو پکتا د مونږ د کانټای د را راواپس کولی دا کتابو نو شو زګ کانټای خو د افتخار است دي نو دا ستاسو دي نقصان نه خو ته 15 روپۍ نقد افتخار لو واپس وکړه دا د رجوع به نقصان نه عیب دا د 220 پیسې به مونږ د شاجي نه وایو زللی سکو دا رجو د بن نقصان ها او شاجي هغه وي وا افتخار زموږ روړ دي د هندویو یار د فارغټه خو خلله ده مونږ به کانتای کتاب نه قبل دا خبره ده بس یاره خطیکته دا زمما نقصان جوړه طبيب کې نشته عامداله ور کړل دي زمما چې کمند نو به کانتای કબوله دې کانتای سره نوې دې ویرا ویجمه میا بی هو میا بی وی تو کیا کرے کاجی خبر باندې پوش کنه ویزه صلاح القسمن فما بال النظاره <سؤال> چکلته کومو جګړما لري او بر سر روغ شنو بیا تماشیر سره نکونه جنگې لګچینو ګونه جنگې زمونږ پکې سر کار دي چې دوی اړ یو بر سر وسو سو او شاجی دې کومو سره د نقصان واپس قبولو ته سده تیار دې بیا پک مونږه سویلې نشو دې چې زمونږه یې لم کاروي وځه هدا ساين د مشتري مولګه پوسوي که په واه توبه خدای توبه دا زه نووبه ته چیرمي دا دا دل دل. او مورې مې ییری وځه هدا ساين د مشتري اسم الله مریزبه او ډېر ګرمي کې دا نه بي تو ګرمي یا خني د امورې ماو ماو ندي چې کله واځ ډېر ګرمي دا په بدلار او څه شول شول به کوي څه نيشته بس خوالی خود یخ گلت نه نیدی <تصفح> یخ گلت نه دست دست درون نه دن نه یخ دی دی و جنه با بار پالا رایی مشتری او چکالتی کمونو پیدا شیده مشتری پا خواه که ایب وطلا او دی خبر شپه ایب بانی یو مشتری سر نگستشو پیدا شو او وطلا علاقه بین او خبر شده رس تو پتا سیو غیب بانی چه سرو؟ سرو. دل دل چه سراو باید سراو فلاهو ایر جاوی نقصان ولای رد المبی و دل داشته چه رجوع بی نقصان نسی تی او کی او ولای رد المبی مبیب واپس کئی نا لئنه فی رد اضرار امیل باید ذکا پر رد سرا چه کمن اضرار چا تره باید هده لئنه و خرجا من چکدا مبيع وتليد د ملک نه بالکل څه شي رو غرامټا ويعود مبيع رو غرامټا باندې پوه شوي چې دا نه وي په کې نو فهمتا نه نو رد مون کنه شو ولابد من دف الزرر عنه حواله ده زرر دف کول په کار دي کدي مشترينو بتاي نو رجو بنقصان نو متعين شو رجوب بنقصان الا دمرضا ان يرضى البايع اي ياخذه بيبي هي يا رباي وي مړه بس څه لئنه رضیه بی الزرر ذکر دیت پخفل زرر پخفل اسسو خوشال اسو قرآن مجید تیدی کنا وَلَا تَعْذُلُوهُنَا يَنْكِهْنَا زَوَجَهُنَا إِذَا تَرَضَوْ بِينَهُمْ بِالْمَعُونَ قالا وَمَنِشْتَرَ فَوْبًا فَقَطَعَوهُ فَبِلْ سُرَةً ذِكَرْ گئی اوش چه دا سه تصرب چه گندنو پا مبیع کیو کی چه اغا مقصود ده مبیعی ناو چه ده مبیعی نسو یعنی مبیعی ده آخی ده پار لکو جامع سڑه سل آخی گرندو لنالی جامعی چه گندنو ویڑا لیو در زی که چه کٹی کڑی پا آخی کی سوری راو گو تی تکته نن روسو ګایې چې شو راوګو اوس دې دې کې بچې کمزرو به نقصان لاې کول شي کباې او وی چکرشي زمماو په کابلې د وټره کماله واپس تکا راکا دا زمما بیا دکانداري خرابېږي او بیا زوبد نامېګم دا چکرشي ماله واپس تکا راکا ولي اخلي نه راځندي بیا صحیح ده کنه پروسه ته چې کمزرو څه شې واخلي او ترادی او روستو داسې درست تصرف او که او مو چه اغا چه کمدنو بیا اغمبیاد اغید پاره شوی جوڑه شوی که نا غستل شوی خوچه ترستو خبر شه اغدا فیلپونو که اراداتا ماله سنگ نغرا کردو مو که کسان چه اغا کات کلا سار تار تلا په خدای یکی نو کدا کپلا داسی خانه اغاوی خبرانو را مکو واپس راو را وپس راو را وپس راو را وپس راو را وپس راو را خرابی گی نو کاغی کٹشیو واپس تکی حق لی نو سیدہ او کٹشیو واپس نالی نو بیا وہ رجوع بی نو سانی لعیب کی <تصفح> تصرف سر رس شو ممتنیشن واپس کول لے دے نشی ومن منشترا صوبا چاچو آغست جاما فقطاوی ہو نو کٹ اکڑا فوجد بیہی عیبا و دیکی بیا مندی عیب نرجع بلعیب لئنه امتنار رد بالقت ذکر ممتنیشو واپس فقټ کول سره فاین او عیب حادثه د بکیونه یې اړبس شو پیدا شو فاین قال البای تباوی انا اقبل له فذلك زماده که شاند په خو ها واپس مال راکا که شویراله سره کا واپس نو کانل له خو زالک لئن لم تنال حقه دغه انتناد د د واجبو مونږ چوي شدا ارتخار چې کومه دا جامع کټ کړه دا شاجیله کا واپس کاوله نشی نو موږ د دیو چله کدا حق د چاري بای دغه بایې چې کوم نه دغه دي د بایې نقصان کیږي کله چې د کټ کړه ده کوم چې بای په خپل نقصان په خپل اسد راضی ده صحیح ده یم تنل ام ليانا امترا علي حقي وقدرزي بي فان باع المشتري شاجي چې په افتخار خرڅ کړه افتخارو لګیدو او دای چې کوم نه خرڅ کړه په غني باندې په غني وکړه هاي په کې پیداش غیب سو پیدا شو نو د ابتخار اوس رجوع چې کم ننو نشی کولی پا زابانی با اخفل با اعوال تر د ولی ده ابتخار با مخی کتلیو او چه ده سرده آئی با په پای پویشو او بیا ده با ده بانسکی خارسی او خودینه معلومه چې ده سرده آئی با رضا شو کنم ولی ده ممکنه نو چه ده ده مخفل با ایتا ویلوی چه بای ده که خ حايب دي هغه ته واپس ته کړو هغه ته ودا بای کول او بای ته واپس کول ممکنو او دو سره د نه دا کړی ندی او هغه غنی خرڅ کړي د نه د دې دې کېدل رجوع کوله ফাইন باو مشتری نو لم يرجو بشیل بالکل رجوع نشي کوله بوله لانه رد غير ممتنين فقد عرضت ممتنين خنو چې په خر پداری په غني خرڅولو نشته به واپس کړو بای ته به سګړو باب اس کړه زه ګرډ نوم ته نه پرزادبای فثیر فثیره وبالبیع مددا ابتخار شو لګیدو او دا مبیعه بچ خرڅ کړه په دې غنی خرڅ کړه مددا ابتخار حابس ته مبیعیفو څه شو په دې خرڅولو باندې سر د دې علی بسو شو حابسو دا د اساره کړه څه ده اساره ګل ان اساره کړه باندې اونګه د مبیعه شو د چانه د بایانه اغه ته واپس نه کنا چې باندون کښه د رجو کوله چې د دبطا سره په باندې د حابس د مبیعی شنه په صورت کې رجو ہوا بلوی حابسان ودې اوګرد په بیای باندې حابس کمنه د مبیعی جو بن نقصان رجو بن نقصان نشه کوله فین خطا صوب او صبره کده چې کمنه جاما کټ یو صورت وخاتهو وی گندلا که تکڑاو وی گندلا او سبغهو احمر یاولا بل رنگ سکو وارکو رنگی والا بل وارکو سور ضروری نید خدای بچه تاو درور مشنیان دو کانا ولکه مطلب داری چه لگ زیادتی پا مبیا دوالو مطلب داری چې په مبیا کی سوشو زیادت دا گندلوم سره ولکه چه کیاریک دا کپڑے دې د دوکان کې د درزینو دا دو دکاندار نه غندلي کپڑے لري دا ارزانې کپڑے ارزانې ها چې د دکان نه اخلي ګندلې لا نه دي نه غسلي ارزانې او چې ګندلې څه کوي اخلي د درزي خرچه به نه راځي وسره اخ کپړه دا په ورسه ته ځو ساتات وته وځي کپلم سې ګندلुम سابیاو کوڅو چې تاسو کپړه تلین بیا پوسی پرکنه نه صحیح نه ګانا دا جوړې شي و نه ګندل دا څه روپ کیو شو ګانا دا کار به د درزیمز دوری به کرا شي تر به کې شي سې وا شي دا تصرب زیادت یا رنگو کو سېو رنگو کو نو کپړه کې زیادت څه شو راغداران به کې شو سې راغه وکې څه شو؟ څه واشو؟ یا چې کمنونو د اغسطی فطوانو، د تورلریانو قهاره اغسطیو، فطواني څنګه؟ اغسطیو او هغه ستوانو کې غوړی ګټل. ستوانو کې څه ګټل؟ وړی زیادت پر کې شو؟ را د دري وړو سترتونو مطلب بیاوځي. چې ما بیا کې څه و شي؟ زیادت و شي. او د روس څخه وردار چې بچوان نه. راوی باندې بایې کارو پداسې اوسه شو خبردار سوم نو دا قصورت کې رد کولې نشي ولې کار رد کین نو فاکا پیسو وب کوي کنه وق دی دا کپڑے بزور روپای وانه د شان غستې دا بای نه ست کریوه خلاصې وای روپای به درځاراله د درزی څه شوی یا 300 روپای به دران څه شوی یا په ستوانو کې کومو د 100 روپو غړې سوسو او سی چه اغاو پس چه کدنو اقلی دیخو بو اقاو پس زر روپا سکی ورکی مچه دیگه گنڈلی ورکی پس زر روپا بانی او دنها گنڈلی پسو آغستی ورکی پس زر دا پینزر سوا دا کم لینه سیواشوی دا سود نلی دا دخفل زر روپای چه کم په پو پینزر سوا اوانا غستی فونشوی دیکی شبه دا چا دا مریبا دا سود شبه دا دا امتحان دا, دا وا پس نش... البته دا عیب مطابق پیسه غنځ کولې شي هغه ستل شي چې ته دا عیب د 200 روپیا به ته کماو مدنه 200 روپیا څه کولې شي هغه ستل شي روځي بن نقصان نه باندې پوسی ف انقطاع صوبا فجميع کټري وخات وې ګندلې یوه لور سورنګ ورکو يا ګټ کلچ کمر د صفانو سره وړي ثم طلالایبن بیا خبر شو چې څنګه په باندې رجع بی نقصانی هی دیو رجوع بی نقصان کی ولی بی ان لی امتناع رد بی سبب زیادتی تکر دل در رد منتنی شوید پس آودی چاہترا لی انہو لا وجہ الی الفرق کلیس لی بدونی ها لیکن اس نشتے چکم ننو دلیلو فسخہ کولو دی بیعی تپا اصل کی چاہتا اصل مبیع کی منگا بیع سکو فسخو لی انہا حالات ان فکوان ہو تکر دا گرنٹی واپس کوولی نولې نه زیاده تلی سر مبیین ځکه دا زیادت خو په کې مبی نهوه چې کم زیادت په کرا غنا خو مبی نهوهوفمتهنا اصله طیا شو دجهې د حق د شره نه و د ه جا نه شاره نه ځکه چې شریت چې کمو ستهرا ولي که نه ی سر اوبل صورتتدي کرکي خله شای د چې ب پر کا ګډیم دا وار سر د بسماللی ازي اخلا مزهور په واپس وکم اخلا نو ام کې دلې نشي bole za gaza da dad wajana na mumtane mag ke jawano mumtane wa da dad waji da baif awano pakay woz da shariat da wajana sada mumtane ada za ke shariat wo je de ke shab da chara ji re barazi ma mumtane da dad waj da chana shariat na redi da wajana اونیشتهې باید ل یا خو چ وختې لله کولی لی امتننا ې شر ځکه امتننا وجه د هر د چاه شار لالی هقی پهینبا او مشتري ک سرته خر سکه د له مشتري بعد د مه الله پهدن چا به بکو یعنی دو کاګه د انتار ګډله تخار سکه او بیا سکه فبل باې سکه سکه و کې دی په بل سکه سکه دې ابتکار هر تکړه نه حابس دی مبيعيو کوي چې حابس دی مبيو نه کولی ولا رجوع کولی کولی دغه مخکې ویلو کنه چې وایي زمانه واپس تکړه واخنه دې صورت کې چې دو غنڈه لوبه به په غنی تکړه هر تکړه او بیا په اېبسو خبردار شو اوس رجوع به نقصان کولی شي پرخ د دوړو مسلو دی دي په غولې صورت کې دا ابتکار صرف په بیا باندې حابس دی چاوه دمه بیو ددو دو ددو تصرب دو, دو وجنا دا واپس کول بنشیو واپس کول شو شو او او سو ابتخار چه کم دنو دا بی آئی دو وجنا حابس دمه بی آئی نده بلکه د زیادت دو وجنا حابس دا چا ده نه حابس نگرزی ده سنگرزی نو رد ممتانی شوه ده خود حابس دو نه نده د زیادت دو وجنا او ای که دی ابتخار گونا نشت ایزر که جامخالا چه اخلی گندلولا. خبر بانی پور شوی نو دے حابس دا مبیعی ندے حابس نشن رجوع بن نقصان کولیش خاجی فاین باہو المشتری بادمارا علای براجع بن نقصان لئن رد ممتنی اصلہ زکر دا واپس کول بلکل ممتنی دی قبله مخیر دے بیعی نومو مخیر چا نا؟ فلاکونو بل بیعی حابسا للمبیع ننشد اتخار پا بیعی بانی حابس دا مبیعی. wala hada qulna da bala masala zikr ke um da qashan de masala da habis masala da che kam zai ke ittekhar la wapas kawal jaiz wi aw ittekhar wapas niki umkh ki saki far saki na badi ke ittekhar habis da mabi'i shun hujub-e-nusan kawale aw دا رد مونتنیعی سیدا جنا اودې رد نشي کول د مبيعه د وجد سيادتنا د وجدي او تصرفنا چې دې رد کولې نشي نه چې د بيع څخه او کولا و دې بیا باندې د حافظ مبيعي نه دې ځکه دې د بيع نه مخکې هم د رد کولې نشوه نو په صورت کې رجوع نقصان کولې شي او په بل صورت کې کوم رجوع بن نقصان کولې نشي ول دکه او مسله ذکر کړي دی په خرچه د جامعه واغستلې نه یو معشوم بچو معشوم هغه لټ کې کم نه وګانډلې یار هغه څوک او بیا په خبردار شو بیا سوسو دوی د دو ورځې یو بالغو بالغ دیو څو بالغ له جامعه وګانډلې او بیا خبر ماشوم ل د جاو ګډې ل غ کېدي چې ماشوم ل د جامیو ګډلی معشومنا بالې غه بچ لره او بیا په شو خبردار شو نرووجوب ب نقصان کولی او چې بالغلی د اوو ګډلی او بیا پهی شو خبردار شو نروجووب ب نقصان ل کوشي روبې نقصان ودا فرق څه دی فرق دا دی چې کله دا جامع افتخار واغستلی او به دي ماشوم لسګري او ګاندلې نو د ماشوم په ګاندلو سره ماشوم په خپل مالک کېدلې خپل مالک کېدلې شي دا غرد طرف افتخار شي کیږي کی. مالکیه کی. په افتخار سره مالک شو صحیح شو کنه رستو ته خبردار شو نو اوس چې افتخار مالک شو د چا د طرف مالک شو ماشوم. او ما شون د طرفه اځان و اصل مالک خصوصته ما او ما شومې راتکولې نشي ما شومې ځني شي دا ابتخار ودای افتخار چې کنه حابس د چا ګرځي ما به ګرځي چې حابس د چا ګرځي ما به نو د رجومې نقصان کولې نشي او په بالغ کې جو سو پورې غله ور کړې ني مالکو نه ګرځي ده د مخکې ر کوی شي نو ده حاب د چاه دی د مبیې نه دی چې حاب د مبی نه د رژ نقصان کو وال قنا نه منته راستابا چا د جای وغلی فوهو ل با سر ل والله د ستغیر وړو کې بچی ل د جامیو ګډلی وخوا تهو او ګډلی کټ ګډلی څمت تاله لاهغ ب لایرژ نقصان ل بیا نقصان کولی نشي. ولو کان الولد كبيرا ليرجه رجوك اول شيء ولي لان التمليك حصل في الاول قبل الخياطه دغه تملیک پاول اول کې حاصل شو د مخ کې دا ګंडلون نه ګंडلون مخ کې چې د ګंडلون نه مخ کې تملیک څه شو حاصل شو نو په دې سره ابتخار حابس د مبيعي شو او چې کله څه شي شو حابس نو نه شي او په ثاني او په دې ژبه صورت کې په ولد کبیر کې فصد دینے چه کمزله شوه د ګندلونو رستو ابتکار د تملیک په بچي څخه مالک کو بچي څخه مالک کو واستاني بعدو بالتسليم چې بچلې ورکی مده ابتکار به کې حافظ نه چانني په ګندلو باندې حافظ نه دي جسنو شو حافظ نه شو روجوب نقصان چې کمنو کاولش قال ومن اشترى عبدا فادقه ذهب صبر